Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <andASS> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala ashrafil <gülüyor> anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir amri wa shafi sadri wa hlul-luhma min lisan yafqahu qouli. Allahumma allim ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana innaka talimul muhkin. Son rubi valideynlere yaxşı və qohum əqrəbalıq nöbətə həccə çatmışdı. Bu da Abu Sufyan Radiyallahu anh həccidir ki, buyurur ki, yəni hədis uzun hədisin Hera qəssəsidir və ki, və nəmi Sufyan əs-Səqr ibn Hac Radiyallahu ki qəssət-i Hirat an Hirat laqala li Abi Sufyan fə mədə yəmuruqum bi ya an-nabiy sallallahu əleyhi və səlləm qult yaqulu ibdullahu vahduhu və la tushriqu bihi şeyə və tərqu ma yaqulu abawkum və yaquruna fi ssalati və s-sidqi və l-ihfazi və s-silam Sufyan rəziyallahu cəzə əvvələn bu şəkildə sonra da yani İslamın yani, yani, fəthində Yox, yoxdur. Başqa nədir? Başqa nədir? Soy getməyəcək. Yəni Abu Sufyan, Radiyallahu anhu, deməli Oğuzun həyatı çində, yəni Heraklə səfərində, deməli Herakl oğlan, yəni bir neçə sualla Hansı ki, yəni Abu Sufyan, yəni məşhur tacirlərdən, böyük ticarətçilərindən idi. bu da onun, yəni Roma şəfərlərindən biri Və biz bu Abu Sufyan yəni İslamı, yəni Məkkənin fətindən sonra gəlmişdir. Ancaq onun bu Herakle ilə danışığı isə yəni Hudeybiya, yəni, sülhündən sonra baş yəni, o Hudeybiya sülhündən sonra artıq e, yəni Rûm səfərində, yəni Rûmun e, böyüyü olan yəni Herakle-ni yəni, onu çağırmışdır və o artıq peyğəmbər sallallahu əleyhi haqqında xəbərlər bilirdi və ondan peyğəmbər haqqında soruşmaq düzü danışıq uzun danışıq idi. Sadəcə yəni İmaməlayhırhənməhullah, yəni bu bölmədə yalnız Reyanın yəni bölməyə baba aid yəni şəxsün gətirmişdir ki, o da yəni peyğəmbər sallallahu haqqında soruşanda dedi ki, sizə o nə əmr edir? Yəni peyğəmbər nəyə əmr edir? O da yəni Abu Sufyan da rədiyallahu anhu ki, bizə əmr edildi ki, Tək Allah ibadət edin. Yəni, düzdür onlar yani, müşrik olsalar da, yani, o zaman yani, Herakl ilə e, Abu Sufyan arasında gedən danışıqda Herakl müşrik olsa da, ancaq Herakl ilə orada yani, sadiqliyi, sidikliyi bildirir və yalanı özünə ar sayır və sözün düzdür dəyir ki, Peygamber s.ə.vələm yani, əmrəyir ki, tək Allah ibadət edin. Tək Allah ibadət edin və ona heç bir şey şəriq qoşmayın. Və sonra əldəyir ki, Abu Sufyan. Ona Yoxdur. O zaman müşrik olur. Və sonra buyurur ki Peyğəməlisən bizə deyir ki, atalarımız deyən şeylər yəni, təhk edir. Çünki yəni atalar, məsəl İslamdan qabaq da, yəni bu yüklü dövrdə də yəni, kiməsə dəvət edəndə onlar deyirlər ki, atamız belə dedik, atalarımızı belə gördü, belə elədi. Həmən şeydə müşriklər də Peyğəməlisələm ən güzəl vəhinə gələn bu sözləri deyirlər ki, Məvacəd nəlih əbə, biz atalarınızı bunun üzərində görmədik, atalarınızı bu şeylərə əmr eləmədik. Bu baxımda Peyğəmbəsimiz dəvəsindən də biri, yəni ataların danışdıqları, ataların dedikləri şey tərik eləmək üçün Allah s.q. Quran kərimdə də buyurur ki, siz nə bilirsiniz, sizin atalarınız elədiklər, dediklər, düzgündür, yoxsa yoxdur. Və sonra da buyurur ki, və bizə əmr edildi ki, namaz qılın. Namaz yəni mə, yəni tanınmış şeydir. Yəni xüsusi sözlərdən, e, feillərdən e, ibarət olan bir ibadətdir. Hər kim Şalmanın günlə 5 dəfə qılmaq, yəni fərz qoyulub. Və sonra da buyurur ki, rəyəmur nə bizdə yəni sadiq olmaqı, yəni əmr edir ki, yəni, sadiq olan yəni, insan danışığında, feilində, əməlidə yəni, sadiq olmalıdır. Yəni insan yalançı olmamalıdır o sıxdə bölməsi artıq yəni bu bölmədə yəni həriyat ucaına keçmişdir və sonra deyir ki, bizə ifətli iffət, olmağa əmr Bir fəsil odur ki, yəni namuslu olmaq, zina etməmək, yəni haramlarla, yəni haram olan şeylərlə cinayət eləməmək, bu hamısı insanda ifətli olmaqdır ki, onun da əsas səbəbi yəni evlilik, yəni evli olan insan yəni zinadan yəni çox vaxt uzaq olur və əsas bölmə də İmam Nava və Rahmatova bölmədə getmə də əsas məqsədi də və bu sıla sözü də hansı şey? O da qohumluq əlaqəsidir. Yəni qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmaq. Düzdür, bu hədis, yəni böyük hədis, yəni məşhur hədisi, çünki Herakl, yəni bu şeyləri, yəni Abusufiyyəndən soruşandan sonra, çünki Herakl artı yəni, o zaman, yəni Naslanlərdən edir onda, yəni kitabdan, İncildən onda məlumatlar vardı və o Peyğəmbə s.ə.vələrini bilirdi ki, İncildə onun haqqı nələr yazılıb və bu danışıqlara qulaqsandan sonra Herakl qayıtda dedi ki, əgər sən deyən kimi, doğrudan da sən bəs belə edin kimi desə, onda o insan mənim əyəğimin altında olan hazır ki, o zaman yani onların gözündə, yəni Rumla fars kimi böyük, yəni dövlət yox idi və Herakle bunları biləndən sonra dedi ki, yəni "O insan artıq mənim bu maliyyədomun böyük sültanətinin sahibi olacaq." Yəni öz, yəni mülkünün, Rumun sahibi. Həqiqətən də az bir müddət keçir və görürük ki, yəni Ömr Adilə vaxtında Rum fars kimi dövlətdə, yəni darmadan və bu hadis də doğrudan da faydalı faydalan bir odur ki, yəni İslam şəriəti insana tək Allahlığa çağırdığı, yəni həqiqətən də yəni İslam dinin əsas məqsədi də budur, yəni tək Allah ibadət etmək, tək Allahdan istəmək, tək Allaha sığınmaq və Allahu Subhanahu sayəllə heç bir şeyə qoşmamaq və sonra da yəni İslamın buğru əməllərdən biri də yəni sadiqliyidir, sadiq olmaqdır insandan hansı ki, peyğəmbərəm buyurur ki, insan o qədər düzgün danışar, hətta hər bir şeydə düzgünə o insan Allahu Subhanahu dərgahında səddiqlərdən yazılar və əksinə insan o qədər yalanla öyrəşə və hər bir şeydə, yəni başına gələn hər bir şeydə yalan yollarla, çirkli yollarlarsa, o insan o qədər yalan istifadə eləyir ki, hətta Allah son dərəyhanda, yəni yalançılardan şialə. Həmçində, yəni İslamun əsas məqsədlərindən biri, yəni xüsusən də, yəni dəvətçilərin boyuna düşmə məsələdən biri də insanların, yəni tədəbəbalarımız, belə elə dedi, dedəbəğimiz belə dedi, yəni dedik oğullardan uzaq olmaqdır və onlara başa salmaq lazım çünki həqiqətən də, yəni dədəbabaların dediyi şey tərkilməyə lazımdır. Çünki dədəbabalar, yəni nədir ki, Quran və sünnədə bu haqqda gəlib ki, yəni onlar kim deyir ki, onlar yəni düz yolda idilər. Çünki bu də görürük, məsələn, biz də yəni avam insanlara, yəni dəvət edən zaman görürsən, yəni gizləyən şeylər onlara qəribə gəlir. Deyilər ki, biz atababamızdan yəni, belə görmədik, biz belə görmədik. Ancaq həqiqətən də onların, yəni atabaqlar dediklərini bir 4-5 əsr dala atsan, görəsən ki, onların atabaqlar da ilə haqq üzərində olur. Sadəcə onlar yox, atabaqlar dediyimiz, yəni onların dedikləri yəni bu 100, 150 ili nəzərdə tuturlar. Amma həqiqətdə isə, yəni Azərbaycan həmisinlə başqa, yəni İslam torpaqları da, yəni uzun mültəqlər haqq üzərində olur, sonra da yəni tədricən bidətlərinin başqa silgələrinin girməsi ilə, daxil olması ilə yəni onlarda din pozantları baş verir. فنبتدس أبو زار رضي الله عنها السيد كبوليكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتهون أرضا يضطر فيها القيرات وفي رواة ستفتهون المصر وهي أرض يسمى فيها القيرات واستوصل بأهل خير فإن لهم ذمة ورحمة وفي رواة فإذا ستحتموها فأحسن إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وسحرة رواء المسلم Yəni növbətən is Abu Zərradiyan həccidi ki, Abu Zərradiyan məbudi ki, peyğəmbərəm dedi ki, siz bir yer fəth bir yeri alacaqsınız hansı ki, o yerdə qeyrat, yəni çünki qeyrat deyən ümmətlə şəriətdə qeyrat ölçü vahidi, yəni misqal kimi ölçü vahididir. Düzdür, bəzi rivayetə gəlir ki, onun yəni həddi, yəni Uhud dağı boydadır və bəziləri də gəlib ki, yəni, qeyrat çox az, bir, az bir şeydir, az bir hissədir. Başqa bir vəhiddə gəlir ki, siz Misri fəth edəcəksiniz və orada qeyran e, zikr olunur və onların əhliynə, yəni oranın cəmiyyəti ilə yaxşı davranın, çünki sizin orada, yəni zimmə və qohumluq, yəni rahat qohumluğunuz var. Başqa bir vəhiddə də buyurub ki, siz yer fəth edisiniz, oranın ailəsinə, oranın insanlarına yaxşı davranın, hətta sizin orada qohumluğunuz və zimməniz var, yəni zimmə, yəni şəhər, şəhər də burada, yəni küləkənd, yəni küləkəndiniz var və Bu həccdə ümumiyyətlə İmam Müslim rivayet etmişdir. Və bu həccə İmam Nəveh rahmehullah bu bölmədə gətirməyə də əsas məqsəd odur ki, baxmayaraq ki qohum əqrabalıq, yəni uzaq olsun, indi bizim dilimizdən yəni, çeyen körpü əlaqəsinə olsa da belə, insan qohumluq əlaqəsini daima saxlamalıdır. Çünki peyğəmbər sallallahu yəni öz səhabələrinə buyurur ki, siz bir yer fəth edəcəksiniz və onun adı Məsciddir və siz də yəni tarixin yəni, Osmanlı va dilan vaxtında yəni, fəth olunub. Və bu hədisdə yəni Peyğəmbər buyurur ki, yəni, siz bir yerətət edəcsiniz və orada, yəni ora Misir adlanır və orada qira sikr olunur və onlar sizin qohumlarınız və onlar qohumluq əlaqəsi olanlarını unutmayın, yəni onlarla yaxşı davranın. Alimlər deyir ki, Peyğəmbərsun bu həccə bucür onları deməyə məqsəd odur ki, çünki Ə, İsmailin anası Həcər, hansı ki, ümiyyətlə ərəblərin anası sayılır, o ümmetlə Misirdən idi. Yəni, İbrahim əleyhissalam o zaman Həcə ilə Misirdə evlənmişdir. Və İbrahim ə.sələm da Həcərlə İsmaili gətirib, yəni Kəbədə, yəni Məhkəni güzənliyində boyduğu yəni zaman onu heç bir kəs yaşamırdı. Və sonra oradan artıq, yəni İsmaili anası ilə İbrahim ə.sələm orada təlk edib geləndə, artıq yəni orada zəmzəm takır, yəni Həcər... Yəni. Alə İslam artıq, yəni Safa mərvada qaşandan sonra artıq yəni İbrahim İsmailin əyığının altında yəni Zəmzəm bulağı çıxır və sonra artıq oradan deməli Yəmən tayfalarından ki, ordan keçəndən sonra və onlar artıq orada görürlər ki, orada yəni quşlar cəm olur və bilirlər ki, burada su var və gəlib görürlər ki, burada deməli Həcərlə İsmail burada kişi təkdi və ondan orada yaşamağa icazə var və İsmail, İsmail anası da onlara icazə verir. Və İsmail deməli o ərəblərin içində bil, çünki onlar yəmənlər, yəni əsl ərəblər idi, İsmail da onların içində böyüyüb və onların dilini öyrənir və sonra böyüyüdən sonra da İsmail deyilə həmən o ərəblərdən əvlənir. Beləliklə də deməli bu ərəb, yəni tayfaları onlardan əvlənir gəlib. Ona görə Peyğəmbər s.ə.q. sahabələr bildirəndə ki, siz misri fətt edəcəksiniz oranın ailəsini, yaxşı davranın, Çünki dilsin orada küləkəniniz və deyir qohmunuza. Hər yerdə qohumluq orada. Yəni Həcər idi, çünki Həcər yəni İsmail anası idi və küləkənlər onlardan, onlarda, İsmail çünki İsmail də elə onlardan idi. Çünki qızlar ərəblərdə ərəbdən idi, amma oğlan isə İsmail, İsmail də yəni Həcər anası idi. Yəni baxm, hələ bu qohumluğun əlavəcən yəni, uzun olsa da, neçə əsillər, neçə qollar olsa da belə yenə Peygamber sax eləmir. Yəni qohumluq əlaqəsinin kökü olduğundan ondanla yaxşı davranmağa əmr ki, bu hədisin imam Nəvevî Gətirməkdir, əsr məqsədi budur ki, çünki qohumluq alaqası, yaxın qohumlar var, uzaq qohumlar, uzaq uzaq belənci qohum əlaqələri çoxdur. Və Peyğəmbəsəm sədəqə verməyə əmr edəndə insana ən yaxın onlar, olanlar əmridir, atası, anası, batısı, qardaşı, sonra yavaş-yavaş uzağa düşməyinə. Və bu hədisə də göstərir ki, baxmələrə ki, qohumlu qalqası uzaq olsa da, tam ki, deyir, kimsə deyə bilər ki, mənim atamın atamı, atamı nəyə etsə, mənim babamın nəyə etsə, hər halda elətməsin, yenə də onlar qohumdurlar, onların qohumlu qalqası var və insan da qohumlu qalqasını qoruyub-saqlamalıdır. Və növbəl hədis də Abureyə ki, buyurur ki, Ləmmə nəzəz həzi il əyyətü və əndir əşirətətəl-əqrabin باع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشان فاجتمعوا فعم ما بخص فقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مرة ابن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه انقذي انفسك انفسكي من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سا ablələ bələl bələhə rəvah müstəqil. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni necə aburə və dilan həbsində buyurur ki, o zaman ki bu ayə nazil oldu ki, öz qohum, yaxın qohum əqrəbalığı, yəni qorxud, çünki ümiyyətlə bu ayə təxminən 3 ildən sonra nazil olmuşdur və ham bilir ki, ən birinci dəvətdə, yəni sadəcə yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bir onlara elçilik var, var idi, bir peyğəmbərlik var idi və ki peyğəmbərlik onunla icra sözü ilə bildirmişdi çünki peyğəmbərimiz sallalləm həm peyğəmbər həm də elçi iblidi şairimər buluşu peyğəmbər sallalləm icra sözü ilə axda peyğəmbər olmuşdu və onundir əqrəb bu əqrəb sözün ardından elçi oldu yəni ən birinci ayədə özünə bildirmiş bununla peyğəmbər olmuşdu və öz qəbəminə xəbərdarlıq etməklə başdır onun yəni peyğəmbərlik yəni elçiliyidir Ona qədə alimlər deyir ki, Peygamber s.ə.və -həm, həm rəsuldur, həm də nəbidir və deyil nubiyə bi iqra və ursulə bi əmdir əşriqil əqrabi Yəni o zaman ki, Peygamber s.ə.və Allah s.ə.və əmr elədi ki, dəvət qırağa çıtsın və ən birində şək şey yox idi ki, yəni qurum əqrabasını olmalıdır O baxımdan alimlər bu məli hədistən fayda çıxardırlar ki, dəvətçə ən birində öz ailəsini ən yəni, oturub durduğu öz övçəsinin uşaqları dəvət edilməlidir. Sonra atası sonra qonşuların, sonra yəni ona ən yaxın olanları. Niyə görə? Çünki insan, yəni ən birinci dəvətdə şək yoxdur ki, çox çətinliklə rastlaşır, qarşılaşır. Çox sətinə rastlaşır. Yəni biz də bunu, yəni dəvətlilərin atası olan peyğəmbər son dəvətdə də görürük ki, yəni peyğəmbər son dəvət dövrünə çox çətinliklə qarşılaşmışdır. Ancaq bunun da bu qarşılaşmasının da səbəbində, yəni görür ki, onun yaxın qohun əqrabalar da ona yəni, köməkdə olur. Dedir ki, Abdülmühtalib kimi, hansı ki, Abdülmühtalib onu çox qureşlərin çox əziyyətindən qormuşur və onun ölümündən sonra da artıq demək olar ki, qureşin əziyyəti daha da çox almışdı. Və baxımdan görür ki, yəni Allah Əmr edir ki, dəvəti insan əmrini qohu məqrabasından başlayır. Çünki insan görürsən ki, özü hidayət olub və öz qohu məqrabasını, yaxın zövcəsini, uşaqlarını dəvət eləmədiyi halda, yəni qıraq bir adama dəvəti kesəndə çox vaxt da bu sözünə başlaşırlar. Yəni, belə düzü aləmi dəvət elək, öz atıvan avı dəvət elək. Yəni bu həqiqətən də, yəni o zaman olduğu üçün bu gündə bu dəvət mədədi mövcuddur. Ona görə insan, yəni dəvət eləyici zaman həmişə, həmişə insan əminliyi yaxınlarını dəvət etməlidir ki, hətta onun e, yəni öz qonşuları, yəni onun yanında olan insanlar onun dəvətinə görə ona əziyyət verəndə, onun müdafiiləri onun qohumları olsun, aydındır? Çünki məsələn çox görürük ki, bizim yeni, yəni dəvətə davam verən yeni insanlar görürsən ki, yəni ağlələri ibadət eləmədiyindən görürsən ki, qon qonşu dəvət eləyəndə, gəlib onun atasına şikayət eləyəndə yəni atası əgər ibadət dəhl etsə, onlara başı salır. Bir bəli, oğlum oxuyub, üyrənib, bu haqqıdır, Quran budur, sünnə budur, bu hər şey var, bu yazılı, bu belədir. Amma ə, atası ibadət dəhlə olmayanda isə, yəni gəlib atasına bu narazıları bildirəndə Atası gəlib aksam, yəni oğlun üsünə düşür və ya da kızın üsünə düşür və ya da ki, yoldaşın üsünə düşür ki, oturu yerinə, beyləmə, beyləmə, niyə görə? Çünki o insan, yəni dəvəti bilinci öz ailəsindən başlamalıdır. Həmisində o İslam dövləti, dizimiz əmrədi İslam, İslam dövləti öz ailəsində vurmalıdır. Ancaq görürsən ki, insan, yəni öz ailəsində İslamı bura bilmədiyi halda, ancaq əni yani öz öz dövləsən İslamı tədris edə halda görürsən ki, danışanda, yəni böyük-böyük məsələlərdən danışırlar. Yəni Allahın hökmü, hüqumü və məsələsi, yəni təkcil mərhələdə başda məsələdir. Ona görə insan Yəni Allah Subhanahu taala əmrinə cavab olaraq peyğəmbər s.ə.v.in əmrinə cavab olaraq insan dəvəti ilk növbədə yəni, öz qohumlarından başlamalıdır. Ona görə də Allah Subhanahu taala bu ayəni nazil edəndə və andir əsilətek və aqrabin peyğəmbər s.ə.v.ə hicrədə gəlir. Yəni Safa dağın üzərinə çıxıb və öz ütüməl, bütün qəbiləsinin çağırır. Yə yəni, bilmənaf, ya bütün yəni Quraysh qəbiləsinin çağırır. Artıq onlar hamısının qohumları idi və peyğəmbər s.ə.v. onları diri ki, yəni özünüzü oddan qorun. Yəni mənim sizi mən oddan qormaq heç bir, yəni heç bir güc çatmır. Aydındır. Həmçinin də öz qızı, yəni Fatimə rəhəmlahu hədiyəndə dedi ki, ey Fatimə, yəni sən özün oddan qoru. Yəni mən Allah Subhanahu-tan dərgahında, əgər siz kafir kimi ölsəniz, mən heç bir şeysiz görə elə bilmərəm. Mən yalnız sizinlə qohumlu əlaqamda, yalnız və ansan o ə, sizin kəssiniz qonumluq əlaqəsini məsuulla su neyə o orang deyir o da ki nəyə görəsək ki insanlar o zaman ki yəni onun arasında kəsmək ümumiyyətlə e, necə aranın qızdırılması deməkdir və isti şeyi də şəkildə ki soyuq su ilə necə deyirlər, e, soyudurlar onun yer peyğəmbər sən bu qonumluq əlaqəsinin qırılmağını yəni qaynar şeyi bəndətmişdir və o qaynar və soyudmadan təzə peyğəmbər (s.ə.s)lər soyuq sudan istamqla ondan istifadə etmiş. Həmçinin yəni peyğəmbər buyurur ki yəni, siz öldürdüyünüz oddan qoruyun yəni ki Allah qorxun, Allah ibadətə onu heç bir şey şəkəli qoşmayın və baxməyərək ki, mən Peyğambərəm mən Allah tərəfindən sizsiniz bir insanam, buna baxməyərək mən sizsə heç bir şey yəni edə bilmərəm mənim yalnız və siz etdiyim şey siz mənim qorxularımsız və mən sizinlə də qorxunluq alaqasını yaxşılaşıbərəm, baxməyərək siz kafirsiz müşriksiz, ancaq başqa halda isə mənimsə heç bir yardımım yəni yoxdur bu Abu Hadidə İmam Navaqı, Allah, bu bölmədə getmədi məqsədi düz, yəni burdaysa bir neçə məqsəd getməyə ola. İkinci məqsəd odur ki, insan davətə üç buğun əqrabasından başamalı, yaxınlarına başamalı və ikinci davətə, yəni ikinci məqsəd odur ki, yəni ümmiyyətlə insan heç bir insanın yükünü daşıya bilmir və heç bir insanın yükünü gümbülləşdirə bilmir. İnsan yalnız və yalnız onların arasında olan qohumluq ola insan qohumu müşkil olsun, kadr olsun, ancaq yenə də insan ona baxır ara insan o ilə qohumluq ələbəsinin kəsməlini ki, biz başqa hissədə <gülüyor> görürük ki, yəni Peyğəmbər salsal üzrəvcələrindən biri də anası müşrik olduğu halda və gəlir ki, ya Rasul anam müşriqdir, mən ona yaxşı davranım və Peyğəmbər salsal deyir, bəli aydındır və bu da onu göstərir ki, bizdə olan bugünkü küsurlardan biri də odur ki, yəni doğumu atamız, anamız namaz qılmadığımız halda onlarla elə davranır ki, elə bil ki, anamız dizi, yoğulubi, biz yox elə bir heç bir anamzı da olmuşuq və bu da insanlarda olan həqiqətən də yan böyük noksanlardan yəni biridir. Ve növbəti hədisdə yəni Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anh idi ki, buyurur ki, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi və sellem ciharan ghayra sirran yaqulu in al-ban fulan laysa bi awliyaihi, inma waliyyi, inma waliyyu Allahu wa salihu'l-mu'minin, rahimun uballuha bi balaliha muftafafan alayhi." Yəni, bu hədis də birinci ki, Abdullah bin Amr bin Asar radiyallarına buyurur ki, mən Peyğəmbər s.a.v gizli olmayaraq açıq aşağıda ki, Peyğəmbər s.a.v dedir ki, hər kəndə bəni fulan, yəni Peyğəmbər s.a.v burada, yəni o qövmür, yəni adım çəkmir, öz qəbləsini adım çəkmir vədir həqiqəndə fulan kəsin, övladlarım mənim və valim döyürlər, yəni mənim. Vali də odur ki, insan öləndən sonra, yəni insan ona mirası çatır, həmsinə insan evlənmək istəyir, və ya ki, qız almaqsa onların vali, valisi, valiləri orada şəhs, yəni ki, ağaları mənasındadır, böyüləri mənasındadır ki, Peygamber səhəm qoyuruyor ki, hər kəndə mənim, yəni valim, mənim böyüyüm, mənim filan qəbli deyil, hər kəndə mənim əv, nizidilə, böyülərim Allah və salih müminlərdir. Və deyir qala ki, mənimlə onlar arasında, qohumlar arası var və mənimdə o qohumlar arası var və mənimdə yaxşılaşdıra bilərəm. Və əvəllə bu hədis, yəni Buxari müslimə ittifaq elədiyi hədisdir. Yalnız yəni Buxari, çıxatdığı ləhcdir və peygambərə qulur ki, kəndə plan gövüm mənim valim yəni, mənim gövüm deyil. Bu alimlər o rəyi çıxardılar ki, yəni kafirdən müsəlman uvalı çıxmaz. Yəni kafir müsəlman üçün valide olmur. Əgər qızı evlənmək, e, qızı vermək istiyi qız mömin mü əgər onun valideynləri əhl-i kitab olan yəni kafirlərdənsə, kafirlərdənsə, onda həmen o ata-ana atadan əmidər, yəni, kafir diləsə, o qız üçün yəni, O zaman o qızın valisi Yəni, onun, yəni, yəni, yəni, yəni, qardaşından, əmsin hansı müsəlmansa, onlar vali olar. Və belə olmadığı halda, yəni, alimlər deyir ki, yani, o yerin, o yerin, yəni, deyələr qafisi və ya da, ki, imamı, meclisin imamı onlara vali ola bilər. Və bu da onu göstərir ki, kafirdən, mömin üçün vali çıxmaz. Yəni, kâfir, mömindən kafirə miras qalmaz. Yəni, Peygamber səssən burada, baxma, yəni, onlar, onun qud... Doğma, ruhum əqrabası idi, heyranı sanırdı ki, onlar o kasır olduqları halda mənim ağalarım deyilər, yəni mənim yaxınlarım deyilər, hər qədər mənim yaxınlarım, mənim yaxınlarım bir Allah və o salih müəmlərdir. O, bəlisə onu göstərir ki, yəni qardaşlıq, yəni din qardaşlığı nəhzəb qan qardaşlığının daha üçün. Əgər qan qardaşlığı kafirsə, əgər doğma qardaşı yəni, kafirsə, əgər onun müsəlman qardaşı isə, o qardaşlığının daha da əbsəldir. Da Çünki o zaman onların onun valisi ağalıq olmur, ancaq bizə deyərlər, əgər müsəlman qardaşı isə, onun müsəlman qardaşlığının qardaşlığı isə, qan qardaşlığının üstündür. Baba hədis onu göstərir ki, Peyğəmbər sasə ilə bildirir ki, yəni kafir, əgər insanın qohumu kafirsə, o kafirdən o müsəlman üçün valib çıxmaz, yəni ağa böyü çıxmaz, yalnız və yalnız ondan arasında olan qohumluq alaqasıdır ki, insan onun ağası olmasa, onun valisi olmasa da qohumluq alaqasını qırmalı deyil, əslindən qohumluq alaqasını yəni, yaxşılaşdırmalıdır. Və növbəti hədis də, الانصاره رضي الله عنه رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويبعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل رحمك وتفصحكم عليه Yəni Əyyub Əl-Ənşar rəziyallahu anhu, yəni Ənşalladan idi, yəni peyğəmbər (s.ə.s.) yəni Məddinəyə gəlmə hissəndə, yəni Qubadə Əyyub Əl-Ənşar evində qalmışdı, təxminən 2 həftə, əziz, onun evində qalmışdı və Əyyub Əl-Ənşar evdə yəni 2 mərtəbəyə ibarət idi, 2 etajdan ibarət idi və o da ən birinci vaxtı, yəni peyğəmbər (s.ə.s.) aşağıda yer vermişdi və sonra özü də dözdüyəsin yuxarıda gəzirdi və gəzəndə də yəni aşağı toz tökülürdü və artıq özünə çığışdırmı ki, peyğəmbər aşağıda, yuxarıda olsun, sonra da dəyişirlər. Yəni yığışsa yuxarıya köçür, aşağıya köçür. Ola ki, yəni insanın 2-3 mərtəbəli evi ola bilər, əgər ona ehtiyac varsa. Əgər ehtiyac yoxdusa, yəni artıq, yəni istəf edəməkdə düzgün deyil. Və Eyyub Əl-Ənsari, Peyğəmbər Salşarəm onun evində qaldığı müddətdə Peyğəmbər Salşarəm, yəni, yəni Quba meçidini ilmiş və bu da onu göstərək ki, İslamda meçidin rolu çox mühümdir. Çünki meçid insanların yığışlığı yer, təhs öyrəndikləri yer, təlim elə öyrəndikləri yer, ondan sonra Bibləni gördüləri əhvalların soruşduqları, yəni bir yerdir. Və Əyyubənəsar rəziyollahu tələ dilə ki, mən peyğəmbər solsan eşitdim ki, peyğəmbər solsan bir peyğəmbərlərdən bir kişi olsun ki, ya Rasulullah məni elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, mən onu etməklə cənnətə düşüm. Yəni şək oldu ki, yəni bu sahəbənin bu sözü sualı soruşmaqda, düz, yəni belə halları çox vaxt yəni alimlər deyir ki, bu cür suallar yəni bədəvi Ərəblər soruşurlar. Çünki onlar yəni ümiyyətlə yəni elə çox hasanlıq axtarırlar. Çünki onların işi ilə gücü ilə bağlı olur. Çünki onlar yəni köçəri yəni kösəli hal yaşayırlar, onların bərqəli olduqları yer yox idi, yəni bugün heyvanların burada otarlıq, burada yaşayırlar, savaşın başqa evlə başqa evlə yaşayırlar və baxınlar da bunlara, yəni o İş tam incəliyi ilə ki, əməl etmək bunları çox çətindir. Və baxın biz, yəni bu bədəvi Ərəblərin peyğəmbərə dediklər sualları görünsün. Bir bədəvi deyəndə, "Ya Rasulullah, mənə İslam haqqında xəbər ver onda peyğəmbər sallallahu ona beş əlşən haqqında xəbər verir. Sonra həmin bədəvi deyir ki, "Vallahi ya Rasulullah, buna nə bir şey artırdım, nə də azaltdım." Yəni orada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnət namazları dinləyir, Deyir ki, 5 namaz, oruz, həcc, zəkat. Və bunu deyəndən sonra bədəvi dəyəyə Rasulla, vallahi buna nə bir şey, artıq adam nə də azadacaq. Sonra çönüb gedir. Çönüb gedir və peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, "Əflah insaladır." Yəni o ərəb, bədəvi ərəb, yəni fəlähə nizada çatar, əgər dində sadiq olsa. Yəni əgər həqiqətən də heç kəsi azadmasa, yəni, azadmasa nə isə artırmır. Yəni azadlıq mücadiləsidə yəni öz namazının haqqınca verə bilirsə Yəni o 5 namazı hansı ki, 2 rükət fəcr, 2 rükət fəcrdir, 4 zöhrdür, 3 məğrib, 4 işə. Əgər bunları lazımdıcı huş ilə, haqqında yerinə görsə, onun əlavəsinə ehtiyac e olmaz. Aydındır? Azərbaycanda bugün insanlar görür ki, yəni huşun azalması ilə dedi deyirlər, vəxtin səhv olması ilə, unutqanlıqla görür ki, insanlar bəzən namaz qılıb, namazdan qılıb, namaz sonra yalnız üzü də namaz olmur. Bəzən namaz qılıb, yadına düşüb ki, fikri başqa yerdə Bəzən namaz qılıb, yadına düşüb ki, qüsu olur. Bəzə namaz qırb yadına çübk əyağına məhsini və başqa-başqa hallar və buna görə də görür ki, Peyğəmbər s.ə.mənin qoyduğu sünnet əməllərini eləmək insan üçün daha yaxşı. Çünki o zaman ki, qiyamət günü, yəni əməllər yəni imtihana çəkiləndən sonra, yəni namaz haqqında sorsandan sonra, o namazda yəni boşluqları artıq onların onun, yəni sünnet namazlar yerində oluruz. Həmçində ə, başqa nafil əməli hansı ki, orucun oruç kimi əməllər, namaz kimi, həcc kimi, ömrə kimi bu kimi əməllər, əgər o naqisliklər varsa, onlar yəni onların yerini dolduracaqdır. Və bu sahabədir, yəni o sahiblərdən bilidi və sorsu ya Rasulla, mənə əmel elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, mən onu etməklə cənnətə düşüm əşəncə odur ki, insan da, yəni əsas məqsədi bu dünyada, yəni ibadəti eləməyidir, əsas məqsədi, yəni cənnətə qazanmaqdır və yalnız və yalnız yəni əhlüsünnədə belə bir ortaq var ki, insanlar, Cüce İbn Teymiyyə rəhməlla buyurur ki, elə insanlar var Allahdan qorxara ibadət edir. Elə insanlar var Allahdan arzulara ibadət edir. Belə insanlar var ki, Qorxu ilə ricanı, yəni arzamaq bir yerə cəmələ, o da bir əhl-i Yəni, insan yalnız təkcə qorxmaqla yox və təkcə arzamanı yox, insan qorxunu və rəhməti cəm etməlidir. Yəni, insan heç vaxtı yəni, bir tərəfə qaçmalı deyil. Və sadəcə alimlər, yəni xıflaq etmişlər ki, insana dəvət olunan zaman hansı tərəfi üstün tutulmalıdır. Yəni, rəhmət tərəfi yoxsa qorxu tərəfi. Çünki yəni İbrahim rəlldən bu sualı sorsan dedi ki o baxır insanın halına. Əgər o insan daima Nici deyirlər, qorxu ilə ibadət eləyirsə və Nici deyirlər, o bağışlanmalı ümidini itiribsə, qorxu ki, ay yandırqdan qorxun ibadət eləyirsə, onda ona dəvətdə rəhmet qapınla da dəvət olunur. O nəsu o babdan axıdır ki, Allah Subhanahu rəhimi Allah Subhanahu rəhimə keçəndir. Yox əgər insan o tərəfə tək bütün günahlar eləyib heç vecinə deyək ki, Allah bağışlayacaq. Allah belə eləyəcək. Allah həmid, Allah rəhimi. Bu da artıq çox keçməz ki, murziyə, yəni Nici deyirlər, qarpasın ona görə də bu cür insanlara da qorxu tərəfindən dəvət eləmək lazımdır çünki Allah səndə Quran-Kərimdə buyurur ki, Allah sonda rəhmidir və Allah Subhanahu taala əzabu da nədir? Əzablı şiddətdir. Yəni insan həm rəhmet, həm də şiddəti bir yerdə cəmlə bilməlidir. ona görə də İtim və Rəhm oğlu buyurur ki, bu bölmədə əhlüsünnəval cəmi görür ki, orta mövqelidir. Necə ki əhlüsünnə başqa İslamın firqələrinə baxanda orta mövqeyindədir. Həmçinin də əqidə məsələlərində də yəni əhlüsünnə şey yəni orta mövqelidir. Yəni görürsən ki İnsan məsələn bir təkir məsələdə çox qarışır və çox keçmək istək təklifçilərə qoşulur da. ki, insan murcəli, çox yeyə bilər və çox keçmək insan murcə, əgərisə geri yaxa Ona görə insan bu məsələlərdə və xüsusən də əgər özünə ayıb olmayan məsələlər deyilsə insan yəni qırağda sakit qalmalıdır. Yəni, onun başa düşü ki, məsələ deyilsə, aydındır. Yoxsa e, insan bu məsələlərdə insan çaşınmalı, ortada mövqeydə olsun. Nə çox şiddətli göstərsin, nə çox iriciyilik göstərsin, aydındır. Nəcə Məsəl üçün, namazın ə, təhk edəmək barəsində, namazın təhk edəmək barəsində insan çalışmalı deyil ki, yalnız, yalnız bir tərəfə görsün, o bir tərəfə görsün və yaxud ki, təşviri görsün, ircəni görsün, ircəni görsün, təşviri görsün, insan bütün dərləri, cəmilə mədvə insan, yəni orta mövqəli olmalıdır. Yəni, bir tərəfə çox aşıb təşviri olmalı deyil, o bir tərəfə çox aşıb, yəni murci olmalıdır. Daimə çalışmalıdır insan, yəni orta olsun Və bu səhəbə də radiolar da, yəni artıq elə bir əmək soxuşur ki, yəni onun üçün Hasan da olsa, onu etməyəcə, Cənnətə getsin. Mən ki, bugünkü gündə də görürük, yəni bəzi qardaşlar yəni belə suallaşır ki, mən deyirəm elə bir işdəyəm, onu elə bilmən, bunu elə bilmirəm və görürsən ki, o insan da rahatlıq axtarır. Amma bu dövr Peygamber ham dövrü deyildi ki, deyək ki, bu dövr peyğəmbərin dövrünə kimi bugünkü günahlar azdır. Yalnız yalnız bu əməli kim sənə kifayət edər. Bu günlərdə həqiqətən də günahların, xətaların sayı əvvəllərə qat-qat çoxdur o zaman əgər insan zinanı yalnız və yalnız küçədə görə bilirsə, haramı küçədə görə bilirsə, o da ki, qadının toxğunu, üzünü və ya da əlini fərqi yoxdur. Ancaq bu o insan onu nəyin ki, yolda, evdə, maşında, nə dedilə blokda, hər hara getsin insan onu görə bilər. Aydındır? Ona görə bu cür, yəni elementar günahların çoğalması vaxtında insan çalışmalı, bir rov edər, çox əməl etsin. Necə ki, məsələn, əgər ticarətçi insan bilirsə ki, əgər vaxtla, tam ki bilirsə ki, fulan belə ola bilər. Belə ola bilər. Əgər əgər görür, yəni tədarükün görür, ya malı əbəddən çoxsa xəb eləyir malın, cəmliyi, bilici qiymətə dağla də vəs. Nə ola bilər? bu cür halların da bu cür olmasıdır. Aydındır? İnsanlar əgər necə deyirlər, günahları müqabilində və saxtmala çox əmələdir. Yəni bu insanlar çox günah işlədip az əmələdir. Hansı ki, peyğəmbərimizdən vaxtında görürsən ki, insanlar az əmələ etməyini, az günahlar da işlədirdilər və da onlara da yetə bilərdi. günahlar həm də səbəbdir zəhflənməsi insanların ruzularını azalmadan başqa, yəni əməllərə səbəbdir. Məmonə görə bu səhabə də peyğəmbərə sənə soruşanda peyğəmbər buri şey Allah ibadət elə. Yəni necə ibadət elə Allahə? Onu heç bir şey şərif boş məraba, ibadətin də həqiqi məqsədi də tək Allahə ibadət edib onu heç bir şeyinə boşunaqdır. Və sonra da buyurur ki, musaləvə, namaz bu namaz iqaməsin salat alimlər deyir ki, namazı sünnəsi vacibətdə, yəni sünnələ, tam yerinə qılmaqdır. Və digə başoğlu zəkat. Zəkat da zəkət. Zəkət insanın, yəni malının tərkibidir ki, yəni onun da zəkatın növləri var. Demə olar, qoyunun zəkatı var, inəyin, dəvənin, qızılın, gümüşün, ticarətin, hər bir şeyin əkinin biçində öz zəkatları var. Və bu da insanlar, əgər e, mal sahibləri, mal dövlət sahibləri isə zəkatın xüsusiyyətlərini bölmələrini, formalarını kimlərə verməli, nəcür nəcir verilməz, hansı vaxtda, hansı miqdarda olduğunu da həmin bu təcillər öyrənməlidir. Çünki bu o elm onlara artı vacib elmlərdən bir olur çünki əgər onlar mal dövləti olmasaydı bu elm onlara bu elm onlara bilmək nafilə kimi idi yox əgər onlar mal dövlət sahibi ilə sonda bu ticarət bölməsi onlar bilmələri kimi də zəkat bölmələrini bilməlidir çünki o bilməlidir zəkatın hansı inqizadan hansı vaxt nə qədər kimlərə çıxmalıdır Və sonra da əsas məqsəd də İmam Nauavinin rahmalı olan bu əsərin bu mövudə də vata silu rahma, yəni insana cənəhə daxil vəmələdən biri də öz qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmaqdır. Çünki keçən həftədə biz də gördük ki, yəni rahim, yəni Allah subhanın əlşindən salam və buyurur ki, al duəli və dey ki, Allahumma məni aranı yaxşılaşdıranda sən də aranı yaxşılaşdır, mənim əlaqəmi kəsənsən kəs. Və bu da görünür ki, yəni qohumluq əlaqəsini kəsmək e, yəni digərlər özlərini səhnəmə düşməyə əməllərdəndir və qonuluq əlaqəsini yaxşılaşdırmaqsa, yaxşılaşdırmaqsa cəmiyyətə salan əməllərdəndir. Və növbəti hadisə Salman ibn Amr radiyallahu anh ki, buyurur ki An-Nabi sallallahu alayhi wasallam qala: "Idha afṭara ahadukum falyufṭir 'ala qamrin fa'innahu barakah, fa'in lam yajid qamran fal-maa' fa'innahu tahur." Wa qala: "As-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqatun, wa li dhil-rahmi ithnatan sadaqun wa sila." Rawal tilmiz wa qala hadithan hasan. Yani bu hadisle Salman ibn Amr radiyallahu anh quruq qurmasının başqa hissədə gəlir ki, ruta, yəni yaş qurma, əgər yaş qurma yoxsa quruq qurma, əgər quruq qurma yoxsa onda su ilə. Amma bu hədisdə isə görünür şey, yəni var və hədisdə birbaşa yani yaş qurma ilə deyil, quruq qurma ilə ixtiar atmğı göstərir və bu uruş həqiqətən də ki, onda bərəkət var. Əgər sizdən biz o qurmanı, quruq qurmanı tapmasa, qurq qurma tapmasa, onda su ilə atsaq, həqiqətən su da gənə təmizlikdir. Və sonra tənsəm budur ki, miskinlərə sədaqə və e, azındır Yəni məslinə verilən sədaqə, sədaqə salə vədir. Əgər o qohumluq əlaqəsi varsa, qohumluq əlaqəsi varsa, onda olan dilən sədaqə görə insan iki sav qazanır. Birinci sədaqədir və ikinci qohumluq əlaqəsinin yaxşılaşmasıdır. Və bu hədisdə, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) ilə qoyur ki, insan iftar asanda sünnədəndir ki, yaş xurma ilə iftar atsın. Əgər yaş kurma yoxdursa, yəni yaş xurma da burada yəni təzə xurma nəsə tamur tam orada yəni qurudulmuş, yəni bu xurma əgər xurma yox Yəni, şunlə iftar axsan. Və bəyəcə ona göstər ki, kurmanı, iftarı qurma ilə açmaq sünnədəndir. Əgər su qurma e, yoxsa onda çörəklə yox, alma ilə yox, onu su ilə açmaq sünnəyə daha yaxındır. Çünki bunda bərəkət var, həmçində təmizlikdir. Və sonra pensan buyurur ki, miskinlərə verilən sadəqə sədaqə sadəqə sayılır. Çünki yəni, insan, yəni ola bilər ki, miskinə sadəqə versin, zəkatdan olmasa belə, elə bilsin ki, bu elə-belə da isə buna görə o insana savab yazılır. Və pensan buyurur ki, ancaq o kasıb, miskin, o qohum onun yaxın qohuna qrabası olsa, sələqəyə gətirən iki səbəblərən birinci sələqənin səbəbi və ikinci qohumluq əlaqəsinin səbəbi buna görə də alimlər buyurdu ki insanın insanın qarşısında iki kəsib olsa biri adi kəsib olsa və ikincisi onun yaxın qohumu qaravası olsa onda yaxşı görsələyəni qohum əqrəbasına versin çünki qohum əqrəbasına verməyən insan o zaman iki səhv edən. İndi sələqənin səbəbi və ikincisi yəni qohumluq əlaqəsinin yəni yaxşılaşmaq yəni səbəbi Və hədis onu göstərir ki, yəni insan qohum əqraba əlaqəsini yaxşılaşdırmadan o fərid sədaqə edə bilər. Sədaqət etmək, yəni o qohumlar arasını yaxşılaşdırmaq, yəni yollarından biridir. Həmçinin də alimlər, yəni bu gün də ki, insan əgər qardaşlıqsa, yəni qohum əqrabasına gedib dəymək, aidizə ilə telefon açmaq, yəni ona məktub yazmaq da deyir, bu özü də yəni qohum əqraba arasını, yəni yaxşılaşdırmaq, yəni formalarından biri, səbəblərindən biridir ki, çünki indi məsafələr uzundur. Yəni hər gün gedib-gelə bilmir. Acizə arar bir telefon atıb onun əhvalını soğuşma və ya da onun xeyir şərişində iştirak eləmək bu kimi əməllər də yəni, qohum, ə, qohum ə, əqraba əlaqəsinin yaxşılaşılan yəni, əməllərdəndir. Və nəbedə İbn Ömar radiyallahu anh-dir, bundan sonra təxminən 2 hədis qalır. Yəni İbn Ömar radiyallahu anh bürür ki, "Kənat təht imrakun və qunt uhibbu və kənə Ömər yəkrehəha." Qalə li sallika fatiə, fa abitu. Fə atə Ömər radiyallahu anh Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, fə zəkər zəlik lähu, fə qala Nəbi Yəni həzrdən validey demən o dil çox sevidim və bir gün Ömər yani Radyalanı, anhu, yəni Ömər rəziyallahu ondan xoşu gəlmədi və mənə əmr elədi ki onu boxuyum. Və mən də bundan yüz döndərdim və onun yəni, əmrini qəbul eləmədim və Peyğəmbər sana gəlib deyəndə Peyğəmbər və Ömər rəziyallahu anhu gəldi Peyğəmbərə dedi və Peyğəmbər xəhsə mənə əmr elədi ki onu boşa. Bu hədisdə Abu Davud da Tirmizi rəziyallahu anhu Tirmizinin e, yəni çıxartdığı hədisdədir ki, hansı səhifəsinin yəni, böyükümü Hədisdə e, İbn-Əmər radiyalanıq, yəni Ömərin oğlu idi, yəni doğma oğlu idi və o da yəni mühacirlərdən idi Düzü hicrət ilə yaxşı az idi ana yani 13 yaşı var idi və 600 üzrət eləmişdi. Buna görə də Ömnər Havadiyalanov öz vaxtında məlim muhacirləri anşallara, yəni e, necə deyil, onlara maaş kimi ayıranda deməli başqa muhacirlərə məolla 4000 ayırırdı. Ancaq buna yəni 3000-dən az ayırmış. Və onu da soruşanda ki, o deyir müstəqil hicrət eləm, o mənimlə hicrət elə. Və ona görə Ömer, bu da Ömnər Havadiyalanov yəni hər də öz qohum əqrəbaşına yəni elədiyi şəxlə e, də adilliyini göstərirdi. Və İbn-i Ömer deyir ki, mənim sevdiyim bir zövcəm vardır və atam deyir, atamın ondan xoşu gəlmirdi. Və atam mənə onu qoşamaq əmr elədi və mən yüz döndərdim. Və bu nəhədis onu göstərir ki, yəni insan ola bilər kəfəsi ona nəsədisin və insan ola bilər onun yəni, çalışın qəbuləməsi. Yox, əgər onun atası geçsə, yəni el-i məhli ilə nəsə bir şey məsləh, təşrə və məsləh təşrə və sonra gəlib ona... Atası buyursa ki, bəs mən getdim plan kəsə məsləhətləşdim və o bunu buyurdu və bundan sonra isə oğlu o, o əmr işi yerinə yetirə biləndə. Ya yəni, atasının sözünə cavab verə bilər. Düzdür, burada onlar İbn Ömər buyurdu ki, ata mənə boşanmağa əmr elədi və mən üz döndərdim. Düzdür, boşanmaq və heç hasan da heç hasan asan şey deyil, çünki əgər aralarında övladlar varsa, yəni ata-anadan doğulan uşaqlar varsa, bu boşanma heç də hasan şey deyil, çünki artıq o uşaqlar, yəni kimsəsiz böyür, aralar qarışıq, bütün nələr çoxalır. Çünki e, Abu Davudda, yəni rivayet olsa da ki, Peygamber (s.ə.v.) ki, abzğadul halal ila Allah at-salat. Allahın hoşlanmayan ən qəzəbli, yəni xeyirli qəzəbli e, iş o da talaqdır. Yəni, bax nədir ki, hal aldı, yəni də Allahın qəzəblə düçsər e, olan əməldir. Bax məyirək, bu hədis, amma hədis zəifədir. Çünki hədis üç yolla rəvayət olmuşdu və üç yolda, üç də zəifdir, Şimdi heç bir halda yəni, həsən dərəzinə çatmır. Amma yenə də yəni, hədisin mənası düzdür, şəhizəndə xoşanmaq yəni, heç də, yəni hasan dişdir. Düzdür, belə baxanda hasan İslam ama ki, düzdür deyirlər, xoşa gəlməni işdir, xoşsan əgər heç bir üzülü səbəb olmadan belə. Bunu Gedib ibnü Maradiyullah o atası ona boşanmağa əmr eləyəndə, o da zövqcəsinin çox sevdimi və onu boşamadı və atası Gedib peyğəmbərə deyəndən sonra və şəfqətli Gedib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni Ömər Ravadiyanoğlu cəml məkanəsini bilirdi, onun nəyə qadir olduğunu bilirdi, onun adil olmağını bilirdi, haqqlı olmağını bilirdi. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni və ki, əgər məndən sonra mülhim, yəni ilham olan olsa da o da Ömər radhiyallahu anhu, çünki Ömər radhiyallahu anhu bir neçə rayı artıq Qurana düşdü söz kimi. Onlardan biri Bədrin əhliləri, ondan sonra hicab ayəsi və başqa yəni ailələr idi ki, Ümmər rəziyallahu anhu deyirdi, "Rəyinə işi düşmir." Ümmər rəziyallahu anhu deyirdi, məsələn, qiblə məsələsi. Deyirdi, "Ayən az oldu, qiblə dəyişildi." Və ondan sonra hicab məsələsi, ondan sonra quranın mənaları. Qiblə oldu. qiblə məsələsi idi, qiblə ənə yani, peyğəmbər olsam, yəni üzü görmək olar, tələsikə tərəf, üstə tərəf qaldırdılar və önləradiyalar deyəndən sonra ayna gözü, yəni kimi kəlbəyə yani, İbrahim adam belə Və ondan sonra bədlərin əsirl əsirləri barəsində ki, o zaman Peyğəmbər xan bədləri, yəni böyük adamların əsir tutanda Peyğəmbər xan səhabələrlə, yəni məsləhətləşir ki, onları nə edək və Əbu deyir ki, onlardan pul alağ və buraxaq və başqa səhabələr deyir ki, onlar öyrətsinlər bütün uşaqları, yəni oxuma, yazma öyrətsinlər buraxaq, azad edilər və önnərlə gəldiyi ki, mən görürəm ki, onları qılıncdan keçəcək. Biz də seçir və sonra Allah Subhanahu Nazirləri ki, yəni Peyğəmbəsəmə lazım dedi ki, onlardan yəni, pul alıb bıraksın, yəni, onları öldürməyi yəni, daha yarış edir. Bu cür ayələr görür ki, Ömr Rədiyyənin rəyinə üstün gəlirdi, çünki Ömr Rədiyyənin haqqı da çox sərt idi, hətta o, o qədər sərt idi ki, Peyğəmbəsəmə dedi ki, ya Ömr sən gedən, yolla şeytan getmir. Və bu cür insanın da yəni rəyini bilib peyğəmbərə səsələm İbn Ömrə əmr edir ki, o yoldaşın boşasın və onun səbəbi onu boşayır. Və hədis onu göstərir ki, əgər insan atası həqiqətən də Ömər rəziyallahu anhu kimi insanlardansa, yəni haqqı sevən, haqq yolda olan, haqqı istəyən adaletli insanlardansa və o əgər ə, oğlunun zövcəsinin boşanma istəyi isə oğul yəni atasına tabe olmur. Əgər Ömər kimsəndirsə. Çünki o zaman Əhməd ibn Həmbəlin yəni yanına gəldilə və biri-biri ki, ya, "Əhməd, ata mənə boşanma vermə. Mən boşum yoxsa yox." Əhməd də həmdədir, "Yoxdir, boşanma." Və sonra həmin o atası gəlir və deyir ki, "Ya oğlar, ya Əhməd, sən belə bir şey deyirsən hansı ki, peyğəmbər sənsə İbn Ömər." Atası deyəndə dedi, "Boşa." Ondan dedi ki, "Məgər sən Ömərsən? Yəni sən Ömər kimsənsənmi?" sən Ömər kim haqqı hiss edirsən? Şəhkil ki, burada Əhməd ibn Həmbedi, yəni İslam alimlərindən, Əhlüsünnənin alimlərindən də əqidə, yəni sahiblərindəndir. Yəni Əhlüsünnənin mütəbəb əqidə rəyləri Əhməd ibn Həmbeddən götürülür. Həmçinin Həmçin o, Həmbed, həm yəni 4 məzsəb alimlərindən biridir. Yəni özü də hədis alimidir. Yəni e, hədis elmində görə başqa məzsəb alimlərini üstələyir. Və bu baxımdan da -i -i, yani, ki, məgər sən Ömər misən boşasın? Çünki şək yoxdur ki, yəni Ömər rəziyallahu anhu bilirdi onun zövcəsini, e, oğlunun zövcəsi nədir və ona görə Ömər radiyalı ondan xoşlamır və ona xoşanmağın əmr edir və onu göstərir ki, əgər e, kimin atası Ömer, kimisə, Ömer kimi atası Ömər kimisə, Ömər kimi mövqid insan atasından qulaq asılabilər, amma əks halda isə insan, yəni öz atasından o məsələdə qulaq asınır, çünki ola bilər, yəni onların arasında, yəni Qızın atası nəsə nərazi olsun Və ya da qızın qovuları nəsə nərazi olsun Və ola bilər ki, ata, yəni imanın zəifliyini, nazisliyi ilə Gəlib hirsini, yəni qızın üstünə tövçüsün Və oğullan verilsin ki, boşa, bu onları, boşa Onlara zərr olsun Və bu baxımdan, oğul heç vaxtı E İşə dillər həmin axanın sözü, yəni yerinə gətirməli, yerinə tətbiq etməlidir. Və növbəti hədisdə Abudarda radiyullah həfsir ki, budur ki, en racun ata və qala in li imratun və in ummi ta'muruni bitalaq bi talaqə, fa qala: "Şəmi'tu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul: El validu oxsat abwabul əb -əb cenna, in shitfa fa'adzi fə zalika el bab." və ihtifazu rawatil riqal hadisin hasanan yani hasanan sahih abu dadar radialahu buyurur ki bir kişi geldi, yani bir oğlan geldi e, onun yani abu dadarın yanına və buyurdu ki ey abu dadar mənim həqiqətən yani bir zövcan var və mən onu çox istəyirəm və anam mənə onu boşamağa əmr edir anam mən onu boşamağa əmr edir, yani edir və Abudarda radiyallahu anha deyir ki, mən eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, "Əl-validu və ausatu ababul-cənnə", yəni valideynlər cənnətin orta qapılarıdır. Yəni ki, ən orta qapılar yəni valideynlərdir. Əgər istəsən ki, o qapını buraxasan və burax getsin, əgər istəsən onu qorumağa, onda özün ol. Yəni həccin yəni mənası odur ki, yəni valideynlərə itaat yəni cənnətin orta qapısından keçmək deməkdir. Çünki E, valideynlər və valideynlər cənnətin orta qapılarıdır və o baxımdan da anlaya bu məşrədə itaat eləmək də cənnətə düşmək kimi, yəni o orta qapıdan keçmək kimi bir şeydir. Çünki Abuderdə Radiyallahu yəni anhu burada demir boşa, yəni Abuderdə sadəcə burada onu göstərir ki, valideynlərə itaat eləmək, yəni cənnətə girən, e, cənnətə daxil edən səbəblərdən biridir və həmçində e, şəkli ki, ana ataya baxanda, çünki ata evdə olmur, yəni ata səhər çıxıb axşam gəlir, ancaq ana evdə olur və şəkli ki, həmin o zövqdən halını da oğla anasına yaxşı bilən olmaz. Aydın, çünki anıq çox gündə evdə olur və ola bilər o o qadından, yəni nə deyirlər, həmçində bu qadınların sidinlə bağlı da, yəni qadınlar qadınları daha yaxşı anedir ki, oğlanlar oğlan, yəni kişilər kişiləri kişilər yaxşı tanıyır. Ola bilər bu ana da, yəni o qadından, yəni layiq şeylərlə görüb, yəni əxlaqsı şeylərlə görə bilə və də ki, başqa bir şey bilə bilər. Və onun yəridə oğlunun yəni qəlbin sındırma təhri ona zahirən əmr onu boşa. Həmçində ola ki, ana ona, yəni hər şey səbəbə şəy deyib, sadəcə bu hədisdə, yəni necə deyirlər, "Rabi cihadı iqtisana ravayet elib", hər iki halda, yəni Abudada rəziyallahu anh, deyib. yəni sonra həccə getmək deməkdir ki, yəni validini itaat etmək, validənə nəticə qazanmaq kimi şeydir. Yəni əgər ana dedi deyələr, əlmäklər görürsə, necə deyir, yəni birinci, eee, İbn Ömər həkimdəki vurulğun kimi, əgər ana dedi deyələr, haqlıdsa, sadəcə də ədalətli isə, Allahdan qorxandırsa, ana həmin qadının nə şey bilisə, belə ki ola bilər, o ana nəşə bilsin, oğluna deməsin və oğluna sadəcə boşanmağın əmr eləsin, ancaq oğul, yəni aradan bunu təfsilatını soruşa bilər, səbəbini soruşa bilər ki, niyə görə boşuyum, nə oldu baxın, nə məsələ olub. və bunu soruşmaq da elə deyirlər, də yəni oğlunun haqqıdır, çünki ola bilər ki, anada da naqitsilər olsun, ola bilər hətta ana da özü ilə arasında nağarızlar nəzələri olsun və də ki onun qohumları arasında olsun və nəticədə ana o quza gələyə bilmək istəsin deyə, yəni oğlu onu boşamağa məhdilləsin. Və hər bir halda insan, yəni ağılla hərəkət etməli, tələsməli. Deyil ki, alam dedi, belə elə, mən də belə eləyəm. Mən baxımdan da, yəni araşdırmaq lazımdır ki, hətta yəni fitnə qorxmasın. Deyirlər, e, uşaqlar çöllərdə böyüməsin ki, boşandıqdan sonra çox fitnələrə qorxur, yəni qorxu, yəni uşaqlar, yəni yetsiz qallar, atasanası böyülər və bu da uşaqların hərki mənada, yəni tərbiyəsinə çox mənfi, mənfi e, deyirlər, göstərir. Bələlisə, də rəbəna, azıb, ki, ki, qal, əum, və nəbədədirsə, Əbdurraq ibn Azad Radiyallahu anh dedi ki, buyurur ki, Ən-Nəbi sallallahu alayhi və səlləm qaldı, "Əl-Xalatu bimənzati umm və Rawatim" və qaldı hədisin hasenə sahih. Qali ibn Azad Radiyallahu anh buyurur ki, peyğəmbər sallallahu alayhi ki, "Xala, ananın mənzəsinə, ananın yerindədir." Baş şərt yoxdur ki, yəni xala şəriətə görə, yəni İslam şəriətə görə, ə, əgər insanın anası yoxdursa, onu ən yaxın olan xaladır və o uşağı böyütməkdə xala daha haqlıdır və onun görə bu baxımdan da insan, əgər ə, uşağın anası isə, əgər onun talası evlənmisə və ya halda dursa, yəni şək yoxdur ki, yaxşıdır ki, insan, yəni o, nə deyilə, bizim dilimizlə bağ olsun, alsın, çünki onun uşaqlarına ən yaxşı analıq eləyə bilən, yəni o uşağın anası ola da biz burada da məcbur deyilik ki, insan deyə mənisə yox bir məşəriət əmr edir ki, mən səbəb olub. Ümumiyyətlə bu barədə hədislə yoxdur ki, insan öz uşaqlarının halası olmalıdır. Şərh ki, yəni həmin ananın uşaqlarının anasının yediyi verə bilən, yəni, ikinci qadın onun halası ola bilər. Elə ki, necə digərləşir şəkkirdi ki, xaladan yatmış uşağa heç sim yoxdur. Çünki Peyğəmbərə səhsən bu hədislərin içində Cəfərə o zamanki ki, öləndə, yani muta döyüşündə öləndə və şək yoxdur ki, e, o zaman Cəfər uşağı almışı və o uşağı demək Əli istəyib baxmala və Əlidən başqası Talha da seçici, onlar onun qohum idi və başqaları deyəcəkcək ancaq Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm o uşağı Talhaya deyib, qalsın. Çünki Talhanın özü də uşağın anası idi. Və ondan sonra Peyğəmbər s. s. o uşağa əmr elədi ki, baxın, mərakə, əli onun əmsiydi, başqa sahabələr onun yaxını qohumid anadır. Peyyəmiz dedi ki, qoy uşaq talahanın zövdəsində. Azərbaycanın zövdəsi həmən o uşağın, yəni xalası idi. Peyyəmiz hanım dedi ki, həyətləni xala, yəni uşağa ana mənzləsindədir. Və həmsi də mirasda da, əgər ana yoxsa, ananın miqdarında da ana da xala götür, çünki xala o zaman yəni, ananın mənzləsində olur. Amma İmam nəvelə rahməhullahın bu həccə bu bölmədə getməkdə əsas məqsədi odur ki, əsas məqsədi odur ki, insan öz xalasına, yedə ilə anasına etdiyi yaxşılıqları elməli idi, anası kimi ona davranmaz, çünki hər kəndə halal ananın, yəni məncəsinədir. Və sonra bu bölmədə həcclə qurtardı və gələndəsin inşallah, yəni valideynlərin üzünə ağ olmaq və qohumluq alaşın kəsmə başın həccidir və cün Allah xeyrətsizəyə Muhammədəyin və alələrimizə.